Kitabu Allah, Khajl al-Hedja di Muhammedin, sallallahu aleyhi wa sallam, sharr al-umuri muhdathatoha, ve kulla muhdathatin bid'a, ve kulla bid'aatin dhalala, ve kulla dhalalatin fin nari, thumma emma ba'du. Të gjitha falëndërimët, më të plota, lefdatat, janë vetëm për Zotin, Allahun Subhanahu wa Teala, për shëndekjet, salavatët, mirësia, begatia, të gjitha, të grumbullovara tek njeriu më i mirë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mësuesi njerëzimit, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të, të ndarshme dhe gratë e tij të, të pastë, dhe të gjithë muslimanët anë kësaj botës, të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhëlal xhalalu, do të vazhdojmë ta plotësojmë ligjëratën e kaluar të javës së kaluar të ditës së shtun, ku e hapum një tematikë të re, e cila kishte të bëjë me ndjenjat e robit dhe pozitat e robit qarshi caktimeve dhe kaderëve të Zotit Xhelel Xhelalu. Ne vëdim se pjesë për borës së imanit është që ne vetë ta besojmë caktimin paraprak të Zotit Xhelel Xhelalu për çdo send dhe çdo ndodhi. Pra nuk ndodh diçka, nuk lëviz diçka nuk ka ndonjë ngjarje e cila rrjedh vetëm se Zoti xhellahu ala ka caktuar paraprakisht para se të para se të ndo. Por se zakonisht caktimet e Zotit të mira dhe të përshtatshme me tabijat e njerëzve, zakonisht njerëzit këtu janë të kënaqshëm dhe e lavdrojnë Zotin xhellaluhu se si ju ka dhënë mirësi e xumera. Por se dietarët zakonisht mirën me diagnozat e sëmundjeve, me problemet e e njerëzve. Prandaj nuk është problematika caktimi e hajrit, por problematika është caktimi i cili është tek njeriu i paposthatshëm dhe jo komot për për gjendjen e tij. Prandaj nevojë shumë kemi nevojë ç ta shoroim vetërtën nga hidhrimi dhe gërditja dhe neveria dhe paknaçia e jon me caktimat e hidhura të Zotit. Pra Ibn Qayyim el-Jauziye ka shkruar kaptinë të veçantë mbi dobitë dhe frytet se sa është e rëndësishme që njeriu të jetë i kënaqur me caktimat e Zotit Xhelel Xhelalull. I ka për qëllim caktimat e hidhura, caktimat e hidhura. Prandaj do të vazhdojmë me leinë e Zotit Xhelel Xhelalull në këtë tematik se Si duhet besimtari të shikon prizmat dhe pikpamjet e knatësisë me caktimin e Zotit Xhelel Xhelelalu. Të nderuar vëllezër, ne çdo kush në jetë jo 1 herë, jo 10 herë, me qindra dhe me mijë herë do të ndeshet me caktime të hidhura, me caktime të hidhura. Ndonjë dëshirë ti e dëshiron po Zoti sa ka caktu. Ndonjë plan ti e ban po planin e Zotit tjetër oj vendos dëshiron ti një pozit zoti dëshiron tjetrën dëshiron ti të më arrit diçka njët zoti dëshiron tjetrën dëshiron ti të më arrit në filan vendin zoti dëshiron tjetrën dëshiron më jetu filan vitet zoti dëshiron tjetrën dëshiron më arrit filan pasurinë zoti dëshiron tjetrën këto njerëzit përplasën me kaderin e Zotit Xelalul dhe fillojnë me me mendu mendimet të ndryshme që është ka thënë Allahu Gjelluara vë të dhunune billahi dhunune kur shok të pengamberi sallallahu aleyhi sallam undeshen me caktimin e zotit në luftën e hendeqeve ku të gjithë arabët umbledhen kunder Muhammedit aleyhi sallatu e selam në aleans dhe mitësim me jehudet e rrethun medinën e Muhammedit aleyhi sallatu e selam dhe qështja ishte Kritike, e niveleve ma kritike të mundshme dhe Allahu gjellolla zbritja jetë duke e tregu që ka egziston në gjoksat e disa prej shokve të Muhammedit Alehi Salatu Salam dhe qka tha të dhunune billahi a dhunune kështu e ka përgjithsu zoti dhe nuk e ka përcaktu që ka në mendu nuk në dhe ka zhu Allahu që ka në mendu po Allahu e ka lëshu ka thonë dhe ju mendojshit për Allahun mendime. Nuk në ka thonë kini me ndu kështu, kini me ndu se kam ju dhë lanë Allahu, nuk ka thonë se kini me ndu se kini me dështu e, por se e ka lëshu e. Por çka që të vleje dhe dhe ditë kiametit. Se në kriza dhe në vështirësi dhe kur rëthohot njeriu me kaderë jotë përshtatëshëm dhe jotë ambëlë, vlena jeti kujdes u e të dhunun e billahi dhununa kas të shkon në mendja se që ka mendoh por se besimtarit me pas kujdes që mos t'i prishet nga hidhësia e caktimit qka t'i prishet mendimi për Zotin nga se këto është prova andaj pengamberet janë sprovu mësë shumë ti në, në kader dhe ashtë më shumë që kanë besu në kader dhe ashtë më shumë që më sukses që më kanë dojnë në kader Ashtu i ka rëndit Allah u pengambert në vlera Andë e ka ngrit Nuhin, lart E ka ngrit Musën, lart E ka ngrit Ibrahimin, lart E ka ngrit Eysën, lart E ka ngrit Muhammedin, lart Dhe këto i ka po pes, Ullul Azëm Shka da me dhëm dhezër, Ullul Azëm Na kemi dhe gju Ullul Azëmi, pes pengambert, Ullul Azëm Ullul Azëm, do me dhëm Zotëria I ambicjes të madhe Me vullnat të madhe qka ka në pas të vëllet? Qa ka në dalim këto pes me Junusin? Qa ka në dalim këto pes me Suleimanin? Qa ka në dalim këto pes me Jakubin? Qa ka në dalim? Ullul Azm. Këta me kaderin janë më sabërli. Këta me kaderin janë më sabërli. Andaj dhezër, besimtari duhet jeti kujdeshëm se gjdoherë në gjdo fushëta jetës ka mundësi musë provuhe ve duhet këtë kujdes që të arunë shëndetin e mendimeve të zë, për Zotin e vetë. Pra më stoje e ta shka u banë, e ta shka ndohë dhe, e ku atashtë Zotin, e kështë në radhë, andaj i mënkaj i me gjuzije, ka përmen në bëjë 60 dhe diçka dobi, dhe cilat e ndihmojnë në robin të i qele disa dritare të shikimeve, të duhura, se si duhet të i presim kaderet e hidhura. Përmendëm disa prej dobive, dhe ngellëm të kë do bia e tëtë e cila është pas asaj se besimtari është muslimat dhe se muslimani është i dërzuar të të të i bënkajim e ljuzie e thëmin e tëta enëhu arifun bi rabbihi do bia e tëtë me qenë i knaqër me caktimin e Zotit. Dhe përmendom se me qeni qnaçur me caktimin e Zotit nuk e kena për çëllim, as që e ka për çëllim hoxha, as që është ndonjëherë për çëllim Kur'an, që ti më thon jam i qnaçt. Jo. Kreto jam i qnaçt. Ma maje zguzon më thon ndriçë. Zguzon më thon ndriçë, por këtu nuk e ka për çëllim kta. E ka për çëllim realisht më qoni qnaçt. Mos më du brish ftyra, mos më du brish rolat, mos më tu mos më tërrej zemra më shpejt mos me të hum kontroli e kështë të mëral mos me urrejt njërzit mos me mor i nati pasunikat nëse je fukara mos me mor i nati ata që ka në shëndetës e ti e i sëmur mos me mor i nati ata që ka dinë se ti zdi mos me mor i nati ta që ka në pozitës e ti skije kjo ketë nuk është për qëllim me gju kjo është për qëllim stabiliteti i zemrës dhe dhe i e teta prej dobive është se Muslimani e një zotin e vet. E njëz zotin e vet. Hasanul dhanni bih thot, ai është mendim mirë për zotin e vet. La tahimu fi ma yjrihu alayhi min aqdiyatihi wa aqdarihi. Muslimani nuk e akuzon zotin e vet në çarkullimet e kaderave dhe qallave të të tij. Pra, e teta prej dobive është se muslimani du të me njohë zotin sa aj nuk gjikon me padrejci, aj nuk përca këton kader i cili është zullum pavarësish më ndimeve tu o qish janë për atë kader, aj nuk ka caktu padrejcisht, këni po njerëzit thot filanë gjojen unë e meritoj ose me gju ose me me hal filanë pasurin unë e meritoj ama aj e ka, filanin unë e meritoj ama aj e ka, këta Kjo akuzë për Zotin. Pse sta, pse se ka ndruar tharë? Pse nuk e ka ndruar ai ka ta kat më ndru? Kë argumenton se njëri gabimisht mendon. Andaj Zoti bon Kajimi, njëri muslimani njeh Zotin. Çka do të mëson në njeh Zotin? Nuk gjikon pa drejtësisht. Nuk gjikon pa drejtësisht. Edhe ka mendim të mirë për Zotin. Ka mendim të mirë për Zotin. Andaj nuk e akuzon, nuk e akuzon kur të vjen ndonjë kader i papostatsëm Për ta, dhe husmë dhënnihi ju gjibu le hustiwa e hal halati rinde, mendimi mirë për Allahun të barëke vë të ala, edhe obligon barazimin e gjendjeve të kaj. Varidahu bima e khtaruhu le, sejiduhu subhanahu, dhe e obligon të tjetë iknaqër me zgjedhjen e zotrije së vetë të barëke vë të ala. Pra, do bia të të, të ndëruar dhe lezër, kur ti je iknaqër me kaderën, dhe se si duhet me qenë shenjë se jekonik nast i stiwa ul halat me qenë i barabart si kur kur ki, si kur kur ski si kur kur jetë duke shiju diqka të, të hidhur dhe kur jetë shiju diqka të ambël këtë Ket, njët ti me zotë njët i njët i Allah për ty është kur ti e në gjendje komode po i njët i Allah është për ty e kur jetë në gjendje të si kleqme i njët i zotë por ti ndryshon ti do elhamdulillah kur nuk ke elhamdulillah kur nuk kur ke por se ke elhamdulillah është realisht jo i gjuhës andaj thot është i kënaqur me zëjën e Zotit të Tij te bareke u teala et tas' anonta انه يعلم ان حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا او سخطين kjo është rızqshme Nëntadobi po keni vallësisht çdo fryt e kundërta rrezikshme çdo fryt e kundërta është rrezikshme ai e din kush është ai muslimani robi ai e din se kismeti edhe hisejo ja, e ti prej kaderit dhe prej Allahu xhallaluhu është ma yaltaqahu se si e përat kaderin fe le abud dele hu min fe irrodhije fe lehu rrida vë insakhita fe lehu suht që ka bëta të dezor qësht të prit shkaderin të prit Allah sa e ka që pra kjo është hadithi për nga meri sallallahu aleyhu sallam e përmend hoqa ma von gjdo kader është i hidhur dhe i shisht kaderin e hidhur Nëse e pretë me knatësi, me razi lëkë, edhe Allah është razi me tije. Nëse i dhnojsh, edhe a i dhnojtë me tije. Kënë pas e edhe zikëshme është? Pra nëse ti i dhnojsh me Zotin, thupë pëse ma që këta, pëse ndodhë kjo, pëse po ndodhë kjo, pëse po ndodhë kjo, atëherë ti e të shpre, hidrim. E fituar apre këti hidrimi është hidrimi Zotit, Zotin, Zotin arujt. A ne dit me pas kujdes, këtu njërzit nuk shofin. A në dhe da përmenim në ka i melgjëzije Se shejtani nuk e devion Dikan kini, Nuk e devion dikan vetëm se Kur është i idhru Shprazo, thotë shtash A pesha që ka të ka thonë Shprazo Shleve keq ka kije A jemeritor mi a thonë dhe ma shumë A po, mi po ki haron Allah unë gjele gjelelu Shfriju, thotë tash A ki zullum qari se të ka thonë tije Thuja ti 2-3 fish ma shumë dhe kujton sepse po e hekt keqen ka me fitu diqka e fiton hidrimin e Zotit kash kur gjo ma shum shiko dhezrit e Jusufit e gjojtën bunar qka fitun fitun dhe ditë gjikimit ti me ledzua ta në pozita tekqia qka fitun dhezrit e Jusufit fitun që na ledzojmë Koran dhe i shof me ata të evra Jusufit të dash me evra Jusufit dhe realisht kër e lezon kër e lezon kër e lezon kër i një dhej revoltën dhe jatërë Këndi noj, hidrimit, që është podojnë me vra Jusufin, a.s. A në dhe dhe dhe mënkajim e lëgjëzije, si e prit kaderin të prit allahu. El gjeze unë minë gjinsil amel. Shpërblimi është nga loji i veprës. A nëjë musë mëndosët ti e prit kaderin me, me qere, e me mrola, e ti zotit ka me të prit me qëllim të kuqë. Kiramen, me menderi. Jo, si e prit zotin të prataj, te bareke, و tea al andai hati tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush e urren takimin me zotin çfarë shpilibi ka Allah e urren mu taku me ta kush do mu taku me zotin don Allahu mu taku me ta kështu e ka rregullu Allahu ka për, ligj e ka Allahu ligj andai ne vet do te kemi para syj që mos ti presim caktimet e zotit me me hidrim yorasisht jo, e cei kam rrolat sepse e përmendëm se mrolat ja ka përmendën Muhamedi s.a.s.allam Allahu Jelle Jalal ni haru kamrol nihet ni har Allahu e acitoi majet kush jena nam ja lexum mrolat pejgamberit s.a.s.allam kush jena na tan ditë rrim mrolat dhe ja lexojm mrolat Muhamedi s.a.s.allam por se zoti neve pse nuk nai ka citun ajet me emër me mbiem mrolat shof me na irat çka mendon shof me na irat çka mendon zoti na fal dhe na përmirësoft e 10 prej dobive thot ilmuhu bi annahu idha radiyahu bi inqalaba fi haqqihi ni'matan wa minha idha radiya bihi inqalaba fi haqqihi ni'matan wa minhatan wa khaffa alayhi hamlu wa uina alayh sot dobija e dhjet meqen iknaşt me caktimin e zotit është se aj e di kush e di robi e dinë se nëse kënaqët me caktimin e Zotit, i në këlleve fi haki hi nëme, shëndrohet, tjetërsohet, kjo vështirësi në shpërblem dhe nimet. Pra, nëse vjen i caktim, Iran, i ranë, edhe ti i kënaqët me ta. Atëherë, qajo së provë, muë e një të vështirësi shëndrohet në, në nimet. وخفف عليه حمله ذي لذوت ما بائت شiko kur vjen nje provë dhe ti mundohesh raport me kët provën me që i kënaqesh me Zotin khaffa alaihi hamlu taletson allah me bait taletson me me bajnë që të provosh atë rat fa u'ina alaihi dhe shlohat ndihma ja shlon allah u ndihmë por me mujt me bait e gjithçështa te zoti ka ndë një sprovë që të alëshën, sikur semnunit që ja ka ndalë urinën, dhe që ka dash me bërë? Gati me pëllëcit, nga, nga i kështi. Andoj sprovën të alëshën Allah u për me bëjt, për ndryshë vetësën e banë. Pas të e thotë, va idha sakhitahu, të daafahu, të daafu da alejhi thakluhu vë kellu, e nëse hidrohet me caktimin, që hidrohet, subozom, atëherë, të daafu alejhi, shumë fishohet sprovë edhe i shumë fishohet rëndesa, nga rkesa, u e kelluhu dhe mbajtja. Pra nëse njëri ju e pretë saktimin me hidrim, e pari shpërblim shka e ka, i shtohet ala ma shumë. Nësa jo një sëprovi dokon dhejtë. I shtohet nga rkesa, botë me randa jo, dhe së nëmbanë. Pasaj thotë, u alem mjezdet illa shideh, nuk i shtohet hidrimin, vetëm se i shtohet sëprova, ashtë përsi. Rra këni po njërëzit dhe lezit, atë shma shumë që janë pak në ashtë me Zotin, atë shma pak mundën në mizgjetë problemet. Atë shma pak, qatë shma shumë që e shtë tonë, pëse më ka ndodhë kjo, atë shma shumë, mung... ato formulat e zhjithës i blokohën. Pse? Nga se me atë shka është i dhru, aje ka kodin. Aje ka kodin. Êtë nuk e shëfë zhjithin. Këni po, Ju ka ndodë të gjithëve me lexhudeni detir dhe, dhe mos me kuptuar kur gjajo kur gjajo për asaj? Për shembull matematik ose diçka për lëndëve, shkahen ku glavita ose kimi ose formula të ndryshme dhe ja nis skria duke duke u lëkund. Pse? Nga se skupton kur gjajo. Ai çka e di formulën me zjith? Kujton çka u lutoj me ata. Po ai e di. Ai e di dhe e zinlet, vetë kujton. Kështu është me Zotin dhe marrë kjo O te Ala çka dush ti ban ajë ka zgjidhje ajë ka chelsi nëse do ta jap nëse do ta jap ajë marr chelsin e zgjidhjes problemin varet prej raportit që si e ndërton me zotin tan te varde ke wa ta ala fa law an saqta yajdi alayhi shay'an lakana lahu fihi raha fala anfa'u lahu min ar-ridha bih fat sikur hidrimi ndaj kaderit ti shkon që ja sjell një dobi thot i shkon kët rahatia çati Po e supozojmë se Këtë vjenë e sëprova Si të idhnojsh He këtë sëprova I shkonë rahatia Ta ma të vjenë të idhnojë edhe jesu, Jo, e kondër ta Këtë vjenë e sëprova Kënachu Dhe pritë me kënatsi Që atyjo rahatia Atyjo është Rahatia Kjo është do bia e dhjetë Që ka përmenim në kajim El Gjauzije Pas taj thot Wa nuk të të lmesële Imanuhu Bi enne qada Arrabbi te ala Khairullah kodi i meseles nuk tatul mesela nuk t'është të pik e ka porcellem çelsin çelsi meseles është imani i tij se zoti xhelle xhelaluhu cakton më mirë se ai pra kur aki njerëzit në jetat e të tyre çka bojnë thotë kjo punë çu do të mëkon dhe shef se zoti ndryshë ka po kjo punë çu do të më shku dhe zoti e çon ndryshë Këtu shka dhëtë me kuptu njeri ju në jetë, se ata që e ka bëhë Zotë i është më kajrë. Filan zullumë qari, odo është moti me dekë, po s'ka dekë. Nuk ka dekë. Caktimi zotë... Donë me bëhë Zotë i gjellohale me shtirjen, diçka, ti nuk e di. Ti nuk e di. Ane dhe ti mënkajim e ljuzije. Këma qalën nebiju sallallahu alaihi wasallam, që shka thonë për nga mbejdi sallallahu alaihi wasallam, wëllëdhi nëfsi bjedi, la iqdullahu lil mu'mini qadaen illa kane khajran la, nuk ezbret Allahu një gjykim, një caktim, qada, për besimtarin, fillemisht kë është betu për nga mesën në pasha, ata dhe cini në dorën e të jëshpirtim, ka thonë nuk cakton Allahu caktim për besimtarin, vetëm së është kajrë, i bëjtë për besimtarën mirë kadaja a nuk e rokë qafirin këta po do me shpegujme në kaimi për shtë da do të imenu hu me iman kadaja a e rokë qafirin e rokë kur bje shiu edhe neve në rokë edhe qafirin kur bje caktimi edhe neve në rokë edhe qafirin pse të të benësëm kadaja për besimtarën këtë është mirë kur e njëtë ashtë kur është njëtë pse nga se prizmi besimtarët është tjetër Prizmit Gavirit është thëtit. Andaj dha Muhamedit sallam, "Kan hayran la", që është e mirë për ta. Kjo është sigurt vëllazër, mi thon. Nuk ja jap dikush dikujt në disa fare, vetëm se është e mirë për ta. Po mirë, na e shohim se Allah i jep edhe besimtarët edhe kafirët. Pse nuk tha është e mirë për kafirin? Një të, të parë, 100 euro këtini, 100 euro kti. kti. Tha vësam nuk ja jap alloj kti, vetëm se është e mirë. Po edhe kti i gallon, s'ka lidhje. Këz dimë kshi. Zdime shiku, zdime punu Nuk dime mendu, vetë përket Andaj thapin nga mbërë a.s. In e alhamdu, sabët hu sërra Shaker Nëse e godet e mira Shaker, falën dëron Falën dëron Tha të alhamdu Alhamdulillah Fekane khajran le Kështu është khajr për ta Vo in e sabët hu dërra Sabir E nëse e godet e keqja Ban sabër mirë, e srrrau dhe drra, e keqja dhe e mira. A e porfshin të keqin e porfshin. Pse përta nuk është hajër? As e keqja as e mira, sepse ai në raport me ata që e ka thut keqin dhe të mirën e ka të gabuar. Andaj besimtari nuk ka as të mirë, as të keq, e vetëm se është hajër, por ta fa kana khayran la wa laysa zalika illa lil mu'min. Thomoamed sallallahu alaihi wasallam, e kjo është vetë në përbesimtarin. Andaj, ku duhet me investu? Në iman. Duhet me investu në, në iman. Sa do që analistat, geopolitikanët, historianët, mundohen më izbërthi gjërat, ato dijen i vlezër se izbërthojnë nga erësira e mos imanit. Qa një me izbërthi në tërë? Qa një me izbërthi? I në tërë, edhe atë ndodhë dhe qëka, zhurma, lëvizje, Thuk, kjo ka me shku këtu, kjo ka me shku këtu Shka i të fol Shka i të pati Së mund është të me, me di qka të ndon Allah u gjellu Allah i përshkur dhulumatun Ba'duha thauka ba'din In akhraqe jetehu lemje këtë njeraha Shka po shpjegon Tha Allah u gjellu Ersira mbi ersira Tar mbi tar Me ndzirë dorën e vetë se shet Ndzirë analiza Dorën me ndzirë se shet Andaj i shetë njërzit Se si kamendo të kështu Ka me ndodhe ështëto? Ka me ndodhe e që ka thënë Allahu të bareke Va të ala Andë kjo është dobija dhjetë E të kanachurit me caktimin e Zotit Gjelle Gjelalu El Hadje Asha E njëmbë dhjeta prej dobive E nja'le me enë temame ubudijetihi fi gjerajani Ma jëkrahuhu min al-ahkami alejhi Thati bën qajim El Gjewzije E njëmbë dhjeta Duhet me ditë Se Adhurimi dhe i badeti, i plot, i ti, është në qarkullimin dhe zbatimin e caktimeve të hidhora. Pra vlezër meve, kur themi, qështja është qështje adhurimi dhe qështja është qështja ndjekje Muhammed e së sellem. Pra la ilaha illallah qështja adhurimi, Muhammed Rasulullah rrugë adhurimi. Kitë qështja është pse e mi kryu? Pse e mi kryu për adhurim? Mirë ku plotsohet adhurimi ku është sprova adhurimit ku është sprova adhurimit sprova adhurimit është ku të vjene ku të vjene kadaja qëta qëta qëta jete adhuru dheri tash kur ta njitke, dërsa të të prut mira këtë regula kur të bjeraj dë njashka tisën e ban atëher e shofëmi sa e do të jata apo? atëher ti letë e ki mi thonë tjetëri ti sabër hiski ban këtë regula e ti tjetëri ki rëshit këtë këtë probleme Këtë vjene ty, na e shof me tash dëshurin tane me, me zotin të në gjelle, gjelle, gjelle e lihu. Andaj, thëti për në kajim e lëgjëvzije, ubudije, adhurimi ploti njëriju të shifët, fi gjerajanil ahkem, kur të zbritin operacionet e kaderit, ma je krahu hu të hidhura. Ata njëriju e shefë se retorika e ti e ashpër, ndaj ati cilë jo kash provu e e ki nuk e ka pas në likurë, Pas ta kabu Qum pas ta kabu Sepse caktimi dhe zër I shikimit si kur film është i let A Shihin Quran Shihin Quran dhe shire Qishhe kodet Allah o poplin e lutit Apo Qishhe kodet poplin e nuhit Apo E legion Quran se si kan luftu muslimanet Dhe kan qenë prijes Dhe s'ka mujt dikush mi utal karshi dhe njeriu kur lexon kujton se kjo është ajë, jo ti nuk je ajë, ajë ato janë ata. Ti je ti që i lexove. Ti ke më pa vetën fushën tëone, jetër, në fushën e taunë, atëherë ka mundsi del ka ndonjët tjetër, nai et. Andaj qe muhabet janë diçka tjetër, ndërsa jarayanul ahkam, çka është jarayanul ahkam? Jarayanu është zbatim, ku zbatohon ka derën mbi tyje. Ku zbretës prova mbi tyje. Atëherë ti E shikojmë se si flet me Zotin tante bareke Vëtë ala Pasat të të përnë kajimi Walau lem jëgri alejhi minha illa ma ju hibbu Lëkana ebë adu shejin anë ubudijet i rabbe Thotë si kur Mos të zbatohë e imbita Vetëm se kaderi që ka aj e do Aj do të ishte njëriju mëj largën nga dhurimi Zotit Nëse ti me ndonë se Zotin veç komoditet Nëse ti me ndonë se Zotin ka me ta mundësuti Sëher me komentu veç E kur me të komentu i e larguën nga adhuriimi i Zotit. Largë. Nëse ti mendon se sa arkimi ka pas shansën sh ti vetëm me komentuar diqoj, "Eh, çka pasqe bote? Uti teatri ku pas ke shkuve?" Po kena më pa na kur për ti dikush ka më thonë, "Eh, ti ku pas ke shkuve?" Atyra është sprova e ubudijës, adhurimit. Ado ka dhanë shej kur sa më të imia, sprova më e madhe është goditja në autoritet. Ado te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i tha njëni prej njerëzve bëhu i drejt a i tha tuda plasht luftës ta bënu i drejt që ka tha Muhammed Sëlam Rahim Allahu Musa Allah e më shiroftë mungësën i bënkajimi thot kërja kanë thi dhamët nuk e ka thanë që këtë fjallë pse se prejkja në trup o ma e letë se prejkja në autoritet andaj kër i tha si e i drejt që të mëllon një zulum qarë tha Allah e më shiroftë mungësën ati ma shumë i kanë thanë ama i ka bës Tha Allah o është sabërli, shka si thojnë. Pra autoriteti është problem. Andaj duhet mësohemi se të folurit përcaktimet e huaja është e lejtë. Tho di mënkajimi, si ku kishku e robi, dhe shma atë shka e do, kishkon largë, ka durimit, vela të timmu lehu ubudijetu, minës sabri, vëtë të vakuli, vër rrida, vëtë dërrui, vëlliftikari, vëtë dhull, vëllkhudu i vëgajriha, illa bi gjerajanil kader ilahu bi majekrahuhu thot, nuk plëtsohët adhurimi robit këni për asisht në zëmë pra nuk plëtsohët la ilaha illa Allah të ti deri sa të ndodhe, qka? qka të ndodhe? mu zbatu kaderi zotin të varek e vëtala mbi të tja muhimit agutit në Facebook edhe në fushën e jetës është i dryshëm Me mohu të agutin dhe mu shkrujt të Allahu se e ke mohu, është shumë daluës për pretendimeve të qajtoreve. Ja, dalonim, shumë dalon. Qishë realizohet kjo? Kutë gjera janil kader, me ard kaderi. Me ard kaderi. Andaj Allahu gjelën e tregojnë surën bakara, se kur shka dal të lutin, luft me gjallutin, qajëta të lutin? Filëmisht ata qka lipën me dal në fushbetej, Ata që ka lipën me dalë, shumica kërkuzve s'ka ndalë. Shumica kërkuzve s'ka ndalë. Ato që ka ndalë, e kanë bësë shprojë që kur t'kalojnë pran lumit, mës me, mës me pi ujë, përvecë e kështu shpejtë me fladit gojënë. Tha Allahu, gjellojë, fesheri buumin, illa kalile, shumica pitën, vesh një numër i vogëlë. Janë njëzë, janë njëzë. Dhe qathan mos pi ujë. Shumica kanë pirë vetëm një numër. Mirë, vazhdon këto. Kur e pa, shikoi kadërri, shkon tu u vëzhhësua. Një herë vetë kanë një xhaluti. Ja, po mora të cilësh jam me xhalutin. Po mora se vjen ana, ash problem. Po kur e kanë pa po xhalutin, çatosh as kanë pirë ujë. Çka thon? La ta qatelena. Kush ka thon këtë? La ta. Ato është skandalish. Jo, jo. Këto shka skan pi ujë. Ka dhanë, ja, s'kejnë atakat me këta, ki shumë i forë të këka. E tash kushmet, dhe shmet vetëm një grupë, grupë shumë i vogël, të cilët e kanë kuptu se puna me Kader. E këtash ka dhanë, Rabbena Efrig Alejina Sabra, ne e dërdhë mbinedhe, sabrin, kështu është ajeti, bukë falë. Dërdhë mbinedhe, sabrin. Pra, mua betët kanë me kalu, komentët kanë me kalu, akuzët kanë me kalu, Kader i kam e sëprovu. Elë kimi haruket. Andai za dimun qayim al-jawziya, nuk plotsohet te robi. Sabri, mbështetja, knaçësia, ulja kokës, fukaralloku, nënçmimi para Zotit. Por ulja para ti kurr nuk plotsohet derisa të vene caktimi i Zotit te varrike وتعالى. Kjo Allah zor duhet të jetë përgatitje serioze e robit se realizimi i fejes nuk është mohabet, por është jelet. Arabt i thot jelet. Çfarë do të thon jelet? Lekur. Sabri te arabt i thon jelet. Sabr fjala sabr do të thon me pi hidhurën. Me pi të hidhurën. A tu pi çaj edhe sabër? Zbohet kjo. Prandaj thotën ibn Qayyim el-Jauziye: "Wa laysa sha'nu fi ar-rida bi al-qada'i al-mulaim li at-tabi'a, inma sha'nu fi ar-rida bi al-qada'i al-mu'lim al-munafir li at-tabi'". Nuk është çështja çështje caktimi i cili përputhet me natyren, por qështja është në caktimet të cilat vindesh me natyren. Vindesh me natyren. Andoj kjo është e një mbë djeta prej knatsive të cilat të cilë kaderi dhe kundërta është më smukoni knash me caktimin e Zotit e Bareke vëtë ala. E një mbë djeta. E nja'le me enë rridahu arrabbihi subhanahu vëtë ala fi gjemi in halat ju thimilu lehu rridha rabbihi anë fejda radhje anhu bil kalili minë rrëzq, radhje rabbu hu anhu bil kalili minë lë amel. Kjo është për edymo dhjeta, dhe kjo është për i mirësive të mdoja të Zotit Gjellegjellohu. -Gjell Thadimon kaimi, duhet të adin, kush, robi, se më koni i knasht me Zotit, në vështë të halë e huë të ala, në të gjithë të gjendjet, e ka një fritë shumë të mirë. Dhe ajo është se edhe Zotit i knasht paslaj me ta me pak. Pra, edh Allahu është i kënaqur me ta më pak. Por nëse Allahu të ka thur pak, të lipe edhe pak. Nëse të ka thur shumë, shum. ka më të lip shumë. A ndaj sahabëve që kanë pas parashë se fuqaraja kanë lënë më shpejt ahirata se sa pasanikun. A janë disa transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fuqarat kalojnë më shpejt në në xhenet. Pse? Shumë thjesht. Sa kit i mbank Malë, kur gjozë ka uqë, pak sejnë, një për tesha, një për këpucë, ku i ki bleqë qëtu? A i ki vitu malë alë po? Atsë. Atsë të tjetëri. Sa këmisha i ki 500, nalë. Sa vetura i ki 5, nalë. Sa këpuc i ki 30, nalë. Sa pasuri i ki pas të shpija, 30.000, 50.000, 100.000, nalë. A dhe thash përket, ku i ki morë? Ku shkallu në ma shpete, dhe zërë? Një për këputë, a ishë ka i ka 500 këputë, u ki një për këputë, edhe mi pasë të haram, ma letë kalzonë, kishë ka i ka 500, kur i pagunë ato? Kur i pagunë? Andoj, djetarët kanë thonë, se pengamberja le i salatu selam, i kanë ziqë abët me vdekë dhe më smelan pasuri pasë, pëse? Nga se logaria është e madhe. Andoj, sa më pak të zotë i gjele gjelelu, ashtë më shpejtë, kalonë. Andoj, dhe të tipë në kajimi mi dhe të logari. Një ba disa njerës vujnë me pas ma shumë, por nuk e di se logari është me e madhe. Logari është me e madhe. Andaj thot, va idha radhi anhu vijemil halat va stavat indahu va gjedahu esra ashejin ila rridahu idha të raddahu va të mellaka. Andaj thot, nëse knaqët robin me rizkun e zotit vetë që e ka përqin dhe më kaderin, atër e gjenë Allahun të knaqën dhe ti. Shumë shpet, se ti nësijik nashët me Allahun në automatizëm zbret rahatia, qëtsia, stabilitetit andoj shef u kara është i qëndrushëm në fejnë ti dhe shef pasunik që realisht faktort e stabilitetit i ka ma shumë, por se nuk është i qëndrushëm, pse nga sa i mend i ka men dikën tjetër a i mend i ka dikën tjetër kjo është e 12 dhejta prej do bive e 13 dhejta prej do bive e 13 dhejta prej do bive an ya'lama an a'zama rahatuhu wa sururihi wa na'imihi fi rida'i rabbih ta'ala wa taqaddas fi jami'i al-halat thot duhet të di robbi se rahatia më ma e madhe e ti gëzimi më i madh ma i ti kënaqësia më ma e madhe është fi rida'i rabbih më çën e kërkon me Zotin e vet rahati ne'im kënaqsi dhe surur dhe gëzim ku në kënancin me kaderen e Zotit xalaluhu Gjell s'ka vëllëzër njerz më stabil sa atë që ka nd clash me Allahu te bareku ve teala thot ibn qayyim el juzeyya në një vend tjetër të librave të tij thot kur na ushtoshin sprova ova sprovat dhe ishin sprova të përbashkëta ka ka sprova të veçanta dhe ka sprova sigur falski fajë dhe fars ayn ka së provat veçanta dhe, dhe ka së provat për gjithshme. Kur e rohë këtë një vend një së prov, ajo për krejtë. Në të di për në kaimi, kur në kapë kësë prova, shkosh mi të Shekhe Kulli Islam i më të i mije. Thotë, valahi, Allah pa e vetë, e mirëshmi gjevabin. Allah pa i thonë, shka me bo, e mirëshmi gjevabin. Nga, nga stabiliteti ti. Thotë, na, u shqecojshmi, u kishmi lëkundje, thotë, a i shtë i qejtë. Sigur mos me ndodhë Dhe na kujtojke e bubekri në siddiq radiallahan, kër ndodhë shenë sta... defokusime dhe dridje, e bubekri i qëjtë. Së kur mësë me ndodhë kur gjo? Kjo nga se ka qenë stabil në, në zotin e tina. Anda i thot, fa inër rrida bëbullahi l'aqdham, kënatsia e zotit është dera Allahut më e madhe, o e mustarahu l'arifin është venë qëtsia e njohëzve të zotit. Si dush më shku ka Allahu me derë më të madhe, çalam olan dherma e madhe. Sa ma dherma e madhe, ma lethe, sa ma e vogël, dush mushti pak, mo ul pak. Apo, dherma e madhe, më shpejt, dherma e madhe te ibn Qayimi është qenacia me kaderin e Zotit. Lethe atë. Dhe musterah, o zhvend qenacia rahatia e njerës që e njohin Zotin Jellaluluhu. Njëshka e njohin kaderin e Zotit nuk mundësh më pa ata të lkonsh. T'mundësh më pa. Nuk mundësh më pa njerë që janë qenash me kaderin e Zotit ziliçar. Mi vlu zemra pi zilis çdo brazilian caktimi i zotit me urrëhet ni caktim zotit me urrëhet ni caktim zotit smunesh me jetën e zemrës besimtarit ta e jetën e smuti po por te i shëndosh që s'ka mundsi me jetë wa jannatu ad-dunya thot është xheneti i dunjoës cila me xeni knash me allahun te bareke ve taala fe jadirun biman naseha nafsehu an tastad raghbatuhu fi thot e shummeritore që ai cili ajo nësi hatin vetë vetës shiko nësi hatin vetë vetës me adosh kshilën vetë vetës që me qenë shumë izelëshëm dhe me dëshirt flakt në knacinë e Zotit të barët kjo të alë andaj mundohu dhe stërvit edhe ushtroju që mi than vetës o nefës, o ti filan me folë me vetë vetën kushije ti musë më koni knasht me caktimet e Zotit Mëse sakyti llah pllakën e Zotit që ti e shkruanati, mos mos mos e kiti këta. Kush je ti që të revoltohesh ndaj filanit? Kush je ti që revoltohesh ndaj pozitave të njerëzve? Kush je ti që nuk i inkas me çdashat e gazat këtu Allahu xhelaluhu? Kush je? Nëse a bon njeriu sincerisht të pitisë e marrë javën, wala shej cem kërkushi shuri. Ti e ke naush të Allahun xhelal, dhe lë wala wa alla yastabdil bi ghayrihi min dhe thot ai çka do vetës të mirën, nuk e ndronë kënatësin e Zotit Gjeli Gjelali u në kaderë në time, as njësën tjetër. E katër më dhjeta, për e do bive të kënatësis e Zotit në kaderë, është, enë në sëkhtë babu lëhemmi, wal gëmmi, wal hazen. Kjo e kejtja. Sikur ta ledzojsh këta nga ona tjetër dhe ta reflektojsh në fush, i shëf njërzit sa janë të hidrum me Zotin. Ibn Qayyim al-Juzayni zade al-ma'ad ka than shumica njerve janë të hidhur me Allahun. Kjo nuk ka fjala ime. Këta jone është e por ti më jogun shipa, zadel ma'ad libri Ibn Qayyim al-Juzayni tha tekst shumica e njerve janë të hidhur me Zotin. Dallim se nuk e thonë. Nuk e shpreh. Sa më shpreh njerëzit ontë at ajë tamam. Ajë tamam. Porse shumica janë të hidhur. Pastaj doza var, dikush e ka me ton, dikush e ka me kille, dikush e ka me gram, por se ketë janë t'idrum me Zotin në aspektin e shumicës, pak janë që nuk janë t'idrum. Thotimën kaimi, këto, e katër mbëdhjeta është se, mos mu ka një knasht me caktimin e Zotit, është dera e hemmit. është e dera e piklimit. Shikar rapës që një kanë nu emrin piklimit, hemm. Që dhe më dhonë hemm? Kur njeri është nervëllë, që ka banë? Hmm. A shprejtë në rëvozën kështu. Do me plas, a po? Arabë hem, mi thoi. Hem. Pra, ti ki si kletë. Pasaj, thotë është deraj gham mitë. Gham. Edhe njëta, është mërzi. Ti i mërzi të shëmë përdi qka. Walhezen dhe piklimit. Kur njerës është i knash me Allah. Pra, momendi kur njerës është i knash me Allah, unë qka bani? Izbrit, hidrimi. Dhe kjo është prej? u kubë së shpej të zotit. A tha i bën kajimi? Minë njëherë të qërë rezultatit. Si e i knasht? A nuk e i knasht me të zaktimin, a? Mirë. Qëfarë shë që problemi? Piklim, hidrim, mërzi. Që i du shplas? Po të shëndron këderin. Ti nuk mund është me ndru këderin. Ua shëtet e të lqalb dhe shëtitja e e zemrës. Kini po njeri u kurësht i pak knasht me të zaktimin, kasë shë shkon me ndja. Filani mund të më ndrejsh kët punë, jo filani, unë ja, nuk mund nga atë tjetër. Jo, jo kështu dash, jo kështu sdasht. A do ta bëjon sam low? Sigur e çel derën e shejtanit. Pak më pas la ku siç bën ndeshja. Lej pak më, ajo u kaloi. Ka ndon ndeshje apo? Apo njerëzit pasaj kur vin thot shumë lehtë pas ke pas pak maçëkëndera. Ka ndodh kjo vëllai. Kjo ka ndodh tash tash kishin më ka ndodh. Çish ta ndrresh na këta? Leji tash analizat se si kishin ndodh. Mos ma shtoj hemmin bring. Preventiva për para Va shetet e lë kalb I shetit e të zemra Va kesfi lë bal Dhe i rëtullot hali Kesfi i thojnë Me më praptuhe Apo më u arësue Qështë e kohë gjenjën drejt I këthej edhe më rapësht Zdi që ka me ba Nuk dim Që ka me ba Vësu u lëhali I prishet hali Dhe i shtohën vëzveset Kjo shumë e kje që mëzër Mos mukanik as me Zotin Xhelalul al-Caktimet e tij mjafton me të shtuaves vezës. Lloj-lloj vezësh. Kush pa bën, kush e kthe, kush ka kush ka sebepi, kush ka shaktari, haron musabbibul asbab. Ai cakton edhe çat sebepin që ka zgjitur, ai e ka caktuar. Te varrek e Wa Teala, wal dhannu billahi khilaf ma huwa ahlu. The pritakçijave është se mendon për Zotin çish si takon atina. Apo kur gjeni e keçë që kanë menja ka Zotit gabimisht, a mo kjo nuk duhet, se Zotit nuk cakton keq, tapen nga mberi se zëllem, u e sellem, sharru lejse i lejk, sherry nuk është e ti, kjo në gjuën shkencore të ulemave thuat, e sharru fi me fëllati, sherry është në kundrinën e Zotit, në, në veprat, në veprimtarit, i josë saj është veprusi saj, po kjo është temë ma ma specifike, por se njeri ju nuk duhet të mëndonë keqë për Zotin të bareke, va rrida ju khalisuhu min dhalike kulli, va jeftahu lehu babel gjenneti, qable gjennetil akhira, thot dhe krejt nga kësiklet, e ndjerë vesh një sand, kënatësia me caktimin e Zotin gjelle gjelalu hu, i a hapë djerën e gjennetit kësaj bote, para tjetërës, qish mu largu piklimin, brengën, mërzijën, vezveset, mëndimin e keqë, për veten dhe për Allahun, për njerëzit të këtu më radh, çyçe largon vetëm kënaqshur me caktimin e Zotit. Kjo ka të në caktimin e Zotit u krij. Edher ato, edher ti, edher ato njerëzit. I raton ti, vetën dhe i raton të tjerë dhe përfiton xhenetin në këtë botë para xhenetit të botës tjetër. Thot al-hamis uashar, e 15 pra i dovivë. 60 diçka i ka punë vllazër. Andaj nëse ju ka ka bluë mërzia, kë 15, edhe 60 e diqka, për nuk të ti përmenjë në ketë në ke lëgjerat, në lëgjeratat e ardhme. E pasë mbë dhjetë, e nër rrida ju gjibu lehu të të mënina, wa barda l'kalb, wa sukuna huve karara, wa, wa sëkhtu ju gjibu të tirara kalbihi, wa ribetihi, wa inziajjihi, wa, inzi wa ademi karari. E pasë mbë dhjetë është se, knatsia me caktimin e zotit, ja siel domës doshmërisht të mënina. Të mënina. Neve në avin Neve nga vi shprej e të rabisht Se Allah u gjelloha nuk ka thon Asë Kur'an që të sohën Asë rahatohën Ka thon Allah bi dhikri laj Tëtme innu Tëtme innu Dhe fjallat tëtme innu Na që këtë gjuhë kemi qëta du të më shprej Por se duhet me kuptu realif Që ka da më thonë tëtme innu Dhe ka dhalim Tëtme innu Vesekene Vesekina Raha Raha Kitë ka dhalim të të më innu dhezër është preja me lartë, kur diçka futët në rojt e veta dhe ngulitet aty dhe është e pa mundur me shkull andaj tha Zoti Gjellet Gjellel me përmendjën Allah të të, të të më innu kulub qëka të më innu nuk lëvis po është lartë, rinë në vendin e vetë rinë në vendin e vetë kjo është përqëllim të të të më innu i të me enë kjo është përqëllim për ej knatsijës, për ej fritit knatsijës me caktimin e Zotit është, se e ki risk të me të ninën. E ki risk të me të ninën. Imë ka ime në gjëvzije, kërë shpegonë haufin, frigen, qështë ndodhë friga, qështë ndodhë friga, friga cakt, tuta, qështë ndodhë, tuta ndodhë nga mendimi keqë. Nga mendimi keqë. Mendimi keqë, ndikonë në, në frimarje. Apo, mendimi keqë, ndikën në mëshkinin e frimmarjes. Frimmarja, aty ku mirët frima, mundohet me azon vendin zemrës. Kur destabilizohet vendi ku mirët frim, mundohet azon me azon me ngrit tërma zemrën. Andaj, kur njeri ju është i frigum, qëka ndohë? E pari sen, frima nuk e ka regull. Apo, e kështë këpa, kur, kur diku i frima i ka dalja, shka i thu? Shka i e tutë diqka. Apo i thu qështë tërë? Dhe e dyta, goditja e krahut pamushkënia ja destabilizon zemrën, andaj nuk mendon me me krye të çeit. Andaj Allahu yellë vala shka dherbesin, la khawfun aleihim. Skan frik ata. Çfarë mos kan frik? Ky nuk është mohabet. Kjo është xhengje, hall, duhet të më realizo kjo. Është që mos me të mshum mushkënia, afrimarjes zemër, me ta destabilizojë zemrën, kur ta destabilizojë zemrën, ti mo nuk mendon veç për një sent që është me hikë s'kohet jetër që është me hikë andaj thot tasjel të me tëninën u e bërë dëlë kalbë dhe ftohtësin e zemrës pro zemra vazhda me punu që ishtë duhet ku njëri u hidrohet zemra dhe defokusohet andaj kancerat e shumë të nga që ka ndodhin vezer që pas një numër të madhë studimeve nga ndodhin nga shtypja e brengave mbaj mbaj ha dora dora dora dhe kancer apo e... kën ka mungesë të imanit kërko i iman pastrohet me iman lexohet kuran lexohet hadithi muhamed se ram bota saborde dhe kalon po në mungesë kuranit mungesë imanit mungesë natjes me zotin çka bota bota kancer dhe shkon në ahirat te zoti te bar dhe ke u te ala wa sukunu huwa qarara thetësia e zemrës dhe qarara karar çka do të thonë karraja kërru karar mës me dalë pëj vendit pro ka më nëci më mës më kanë i knaqë me zotin me dalë zemra pëj vendit andaj shumë njërë zë kur ju të ndodhë një fatkeci, si, god ju delë zemra pëj vendit andaj Allahu gjelluale në surën lë ahzab, në luftën e hendeqeve qka fa? o belëgatil kulubu el halëqer por disa njërë qka fa? zemrat ju kanë mëri të fytat zemrat mu dhe me livrit pëj vendit dhe zërë? Kur do me livrit, ajo mundet me shiko shpreja kur anore. Pre frikës, ju kamri zemrët e te fyti. Dhe do me ju dalë jashtë. Kjo është se nuk kanë karar në vendet e tëre. Vësakhtu ju gjibu të të tëraba kalbi vë ribet i vënziajji vë ademi karari dhe kunder ta mosknacija me zotin të barek e vëtarën e kaderin e tina e obligon shqetsimin e zemrës e dridhë. Tjetra, dhe ribe t'i hi, e dyshon kër është një riu i frikësum qëka banë? krejt, dyshon krejt dyshon a pa kër është i frikësum kër është indjekt, qëka banë? që qëtë përshkujtë Allahu Gjelila Musën kër dollë prej duke prej al i kërë firavunit dhe kërra gjemin el medineti kër i fenje të rakab kër i dhe lezhani Kur'ani, lezër, hinin Kur'an, mrejna që lezohet Korani, mirë, e kuptohet. Qa kuptohet? Qa kuptohet? Shikala u që e përshku në musën. Kur hikip i viraunit, qka tha? Kitë skena për me e kuptuhe, erë një një të këngajt, edhe ju kisht da frima. Ju kisht da frima. Tha, o, musëa janë të t'lip me t'vra dill. Asë nuk i tha shpikim, të të rekur gja. Edhe dullë musëa. Allah u që dhe t'kara gjemin e lmedinët i haifën. Dullë prej qitetit Emir Friga s'ka i ndodh njeriu të jerqëb. Fat Allah për e përshon xejentin e Musut, u rujt, ki, kishte kujdes pishicollit. Dhe ai disa shkoi te qyteti Medjen dhe u takua me ato dy vajzat, pastaj shkoi te Shuajbi dhe ndodhi çka dodhte me, me ngjarën. Porse kur ka dal Haifën çka ndodhi? Dhe kur e taku me Allahun, çka i tha Allahu je lwala? Ya ja, Musa la takhaf. O Musa, mos u tut. Kujtoti thon? U paska nga e thërë, jo, s'i në të tutë, s'ka nevoj. Musës i dhëtë, la të khafë, musëtëtë. La të khafë, kër i qojtë e firauni, kër e qojtë e firauni, me Haruni dha, la të khafë, musëtëtëni, të ditë. Inni ma akuma, unë jam më... Nga që e kishë mi thonë, e dhezër? Kur po thamë që e kishë mi thonë, e kam bërqëllim, mentaliteti i njerëzë që e kishë thonë? Shkojë be une se kam këtë Halojmusi thot tatë kafa. Mos u dot. Kjo nga se puna, puna e madhe me skujtë të Firaunit. Me skujtën e Firaunit dhe më than inni rasulullah, unë jam i dërguar i Allahut. Problematikë e madhe. Andaj va ibn qaim al-juzi wa ribatihi wa zi'ajihi dhe i shqetësohet zemra dhe del nga qararin nga vendi i vet. E 16 është se dobia të të çënojë ti knajë me Allahu xhallahu ala është zbritja e sekines dhe këtu natër shumë sekine, tume të njënjën gjua arabe e ka këtë veqori dhe këtë veti se dalon në gjara shumë tume të njënjën e sekine i dalon shumë sekine dhe zërë Allahu Gjellola ka përmejnë fjarën sekine. sekine e ka zbrit të ju sekine sekine i thojnë sekën vendit ku jeton Allahu Gjellola gratit ka qytë sekën Grati ka qëjtë Reha ti Shp -shp -shp Shpirtërorja e njëriju të është e gruja e ti Qëka të ka dalim me tume njënës edhe sekjënës nga se tume njënë ka dëboj me sekjënën me qëtësine mërënqme dërsa sekjënë është kur atmosferat që ka të rëthonë është e qëjtë atmosferat që ka të rëthonë është e qëjtë Andaj Allah u gjele kur jazë briti sekjënën sahabëve A tha, a kishë problem me zemër? Jo Për Allahu edhe jashtë ja u bandë të mirë Edhe jashtë ja u bandë të mirë Andë të di përnë kajim e gjëzije Me qeni kënash me Allahun të barëkja Me caktimet e ti është prej dobive Zbritja e sekines Qëtsijes Dhe komoditetit Të gjendjes Wa meta në ezelet alihis sekina Istakame Wasaluhat ahvalu Wasaluhabalu thot e kur do që zgët se kineja rehatia atare thot a i stekame që ndronë qështë që duhet vasalu hat ahvalu dhe gjendjet rreth ha? gjendjet rreth i, i drejton vasalu habalu dhe mendja e ti rehatot a ka matë ma dhe se që këtë dishka e cë rrugës drejt atmosferën e ki të qetë dhe dhe trurin e ki rehatë Njerëzit kur haecin ka rruga lau çka çka kanë problem. Kan problem doni një herë me me shëtsimin. A, a kanë memoria, s'kanë memori. A rruga e sigurt ajo. E kështu andër sa pejgamberi alayhisalatu wassalam rruga safere udhimi është qith atu min aladhab, pjesa dënimit. A është pjesa dënimit? Në një herë duhesh aty në kufi, kanë me slu, s'kanë me slu. Apo, mos janë kufera, ta kanë me ti, lon me kaluajë, apo. Çdo si mos në shtetet e Allahut, zot i shtroft. Atje musliman kanë problemin më të madh. Problemin më të madh. Si student mundesh me pas problemin më të madh. Kur'an me pas me veti do të kuyti quhet. Kur'an Allah, kur'an. Çapo do ok, që kjo është fjala e Zotit i Gjallë Wallah. Andaj do të thonë qit'atun min al'adab, dënëmosht. Pjesë e dënimit. Kjo është ngjashme me nahirat, zot. Nuk mundesh ti me shku në nahirat edhe çeit apo? rahat raha jo mkon tashtoj kishin shkuë të gjithë andaj ka nevojë njeriu për për qetësinë e Allahut te bareke we te ala e 17 e në rrydhaja yftahu lahu baba salama vij'al qalbehu saliman naqiyan min alghshi wal daghli wal ghalli wala yanju min adabillahi illa man ata Allah bi qalbin salim e 17 është se të çënurit i knaqur me Zotin dhe caktimin e Zotit te bareke we te ala ja habati derën e selamet. Buk falënderazat më përkthi është selamet. Ju e dini fjalën selamet. Tash më përkthi e e prishna. Me përkthi fjalën selamet e prishna. Salim i thonë njëri të shëndosh. Salim i dhënë hadithun Salim, ky është hadith i shëndosh. Nuk ka ila, s'ka defekt, s'ka diçka që ai tshinon saktinë e tij. Fa yaj'alu qalbehu saliman naqiyan min alghishh wal daghli wal ghal. Fot të çënojë ti të tkënohesh me Allahun i aban zemrën e pasë tërë të shëndosh. Qa në më dhonë e shëndosh? E shëndosh. Thotë, e pasëtron nga gërëshi, mashtrimi. Se ndinë më të madhë që ka e aban ajë që ka sështi knasht me Allahun, mashtron? Pse mashtron? Nëse e ka artikullin, i cili i ka disa defekte, dhe ki nuk tutët se s'ka mendodhë kaderi, se dhe i mështëria e blenë asë e blenë, pra është së cumpë i kaderit Allahu Gjilvana që ka thot asë një defekt se ka më konë që i beson kaderit të të shyre, i ka pas mët defekte si duxh blejë si duxh mëseblejë ama pa u ka një knas me kaderin se një a thot këta shyre s'ka shumë defekte fillojnë mashtrimet të njeri ju ta për nga me sa me nga shena felejt se minna kush në, në mashtronë së shpejneve anda i shef njerëzit të mashtru në jet i shef njerëzit të mashtru Filani, lebe filani. Kjo është mërstaktim me Zotin Gjellua. Pse frigosh? Pse frigosh pi filanit? Pse frigosh pi alanit? Anë nga se këtu është luft kaderi. Luft autoritetis, luft pozitash. E pasron s'fil dhe mishë prejkish. Shka në vëjnë mashtru, unë jam qëki. Unë jam qëki. Një ditë për ditë dhe i përkaj i me lëgjëzijet, të regon, se e lafdrum i përnë të iminë. E vë lafdrum. E dhe plot tjere lafdrum. Kësi servilosi shka ju bojnë sot njerëzit. Sot njerëzit ku i thonë dikujt ti madhë. Shqyqyr që pas ke mor veshë. I bën të i mija tha e laf dronë. Tha të i bën kajim e ljozijet. Tha, ju tha. Kështu atër është ka e laf dronë. Që e ju tha? Wallahi, pasha Allah. Allah jam të përmirësu shahadetit. A ti ku shë i bën të i mija, u dhe zë. I bën të i mija është alamet njeri. Alamet njeri. Kur e lafdruun, se t'i kështu e t'i ashtu, tha pasha Allah, Allah me shahadetin kam problem. A di shka shahadeti? La ilaha illallah muhammed rasullullah. Allah me tha me që këtë pun jam, u gjed didu islami, tha jam të ndrejq islamin ten. Dhe mi a thonë sot njerëzve sot të tët, i dini me sa një kartonat si, qështi qisht, apin. Por kjo i bëntimi e tuk interesante. Une kam Allah problem, ty t'me ndrejq vetër me, me zotin gjellële. Andaj e pastrojnë njëri prej mashtrimit Qka do me thonë mashtrimit dhe zër? Mashtrimit do me thonë melon Dhe i kanë me menu për ti Shumë se je i madhë Dhe ti e disë sot qashtu dhe e le me menu ata Bashdo, bashdo Bashdo, apo Dhe hidrojsh kur dikush të t'i vogël Hidrojsh Ma ka hangër hakin ki Zotit ka me zbi qëmë dërime, apo Së mundja disa njerëz Dhe qka dojnë? Ajtë se ka me paj pjallajt Umir Bevllah janë vrarë pejgamber, janë vllah sahabe, janë vrar njerëz të mirë. E Allahu as si ka vrar ato, as si ka mi, as si ka zbrit dënime. E pse për ty një natë të më zbrit dënim? Pse për ty një natë të më zbrit dënim? E kanë çau por Jim Zekriën me shar. Dhe Allahu prapë si ka, si ka dënu ata. I kanë vrarë pejgamber, ka... arabt i kanë vorros për zgjalli. Vajzat e tjera Allahu s'ka zbrit dënim, nuk ka zbrit dënim. Po kjo smundje njeriu që ka mendon se Allahu e ndryshon kaderin për Për këta, andaj, kur t'jeshik nash me kaderin, shno është, edhe me t'sha, thuponi jam i shamë, i shamë jamë, as ki gjunaë, edhe nëse nuk je për qatë gjuna shka t'ka shahaj, për gjuna e tjera, je i shamë, je ofendumë, je i në nxmumë. O dëgali velgilli, dhe e pastronë njëri ju në prej dalaverëve, cilë është dalimi mes këtë parës dhe gjishit dhe dëgali, dëgali është imbrën shumë. Nërsa gishë është i ashtëm, e ma shtëronë, që të ashtë si kur artikullin, jo s'ka o defekt. Nërsa, dëghali dhe ghilli është mënajena. Andaj, Allahu të barek e wa te ala, e urejnë që njeri ju me pasë, ghilli. Andaj, Allahu të barek e wa te ala, nëmësojnë neve që mullut për muslimat që kanë kallua, Rabbena alata gjallë fi kulubina, ghillen lille dhine, amenu. O Zotë, Zemrat tona, për ata që kanë ndrujejt për muslimanëve, mos ta ban me urrëjtat, mos ta ban rafidhi, mos ta ban shi'a në me urrëjtë, u bënin dhe Omerin dhe Uthmanin. Mos ta ban në kësaj kategori. Po, pra, me pas urrëjtje. Sigur digjosh për shembull, vjen dhe thotë, "Musliman dorishta shaka ndo, kush do të shaka ndo?" Ku janë shaka ndo të dish tash ato të tjerë? Çiçdo lashaka ndo të dish tash ato të tjerë. Ata të tjerë dorishta shaka ndo si ti e musliman. Çaj që çshto apo ashuriyat di çka pas mundsi me prua. Pra, mos i urrëj musliman çka kanë kalu se kishëspas kanë morda as kur gjao, se ti nuk je hetu me ato. Ne të kishë hetu me ato komedi kush e shekon. Është ishte kon kaslobodonat. Është shekon kaslobodonat. Por se njeriu nuk dit me pas urrëjtja për ata çka kanë kaluë. Thot: "Wa la yanjum min adhabillahi illa man ata bi Allah biqalbin salim." Et Allahu nuk mundësh me shpëtu deri sa të shkosh me zemër të pastër, o të stëhjilu selamet të lë kalbi me asëkëati o adëmër rrida. Thotë e pa mundur të stëhjilu, e pa mundur është që të pastërohet zemra vetëm nga, nga qka? Vetëm nëse njeri ju knaqët me Zotin e vetë në kaderin e tina. Andëve dhezër, stërvitje, ushtrime, jotë muskujve, po stërvitje të zemrës. Qëpa stërvitje? Këpa stërvitje? للرضي برمخاني كناس مقتيمن ازوتي تبارك وتعالى وكلما كان العبد اشد رضا كان قلبه اسلم جثمون كور كناسيا مكادن اش ما ماده اترزمرا اش ما ما شندوش فالخبث والدغل والغش قرين السخط مسطريم دلاور ريتيا هو قرين السخط o shok qarin ngjit me me urritjen në caktimin e Zotit xhallal u wasalame tul qalbi w birri w nushih qarin urrida fat salamati zemras milsia e zemras nasihati i zemras qarin urrida osh ngjit me razillokon dhe knacsin me caktimin e Zotit xhallu wakadhalika alhasad huwa min thamarati as-sukhth kat falia kam permen me arat do të citat i bënqajim el-Gjuzhije. Hidrimi, me caktimin e Zodit, përrej, aso shka e jepë sifrit, i keqë është el-Haset, zilija. Pro zilija, nëse përkërkërjet, me një fjallë tjetër çka është, mos kënatsime caktimin e Zodit gjellë gjelalëhu. Vë selametul kalbi minhu, minë themaratër rrëda, dhe selamet i zemërës dhe shëndet i zemërës nga zilija është, Argument se njëriju është i knasht me caktimin e Zotit e bareke, vëtë ala këto ishën disa prej dobiive të, të qenurit i knasht me caktimin e Zotit i Gjelle Gjelalu hu, dhe i mënkaj me ljuzhje ka përmen edhe të tjera, këto ishën 19-19 prej dobiive dhe fryteve dhe mësimeve të mdoja, se njëriju duhet me stërvidve të vetën që tjetë i knasht me caktimet e Zotit i Gjelle Gjelalu hu, të mirat dhe të hidhurat dhe të shpjegohem se që është në këndacia me të mirat e Zotit të vareqehu te ala duke mosu shit fodollak do se mosu krakos do se mos shit kraritë të tepurt dhe kjo është për caktimit të të mirë që meriton me ushpër me razilloh mirë po më e vështira vëllezër çfarë më ka një gjoozie ajo e cila spërputhet me tabein me tabiatin çdo caktim i hidhur kërkon stërvitje në në usht, në, në zemër Duhet zemra më stërvit, më ushtruë, që tjeti kënast me kaderinë Allahu të barëke vëtë ala Elus me Zotin tonë gjellë gjellalu që Allahu të barëke vëtë ala Të japë rrëzqë zemrave tona selametin nga kita, kitas mundjet Allah i në pasro zemra nga zilija, nga hasedin, nga flisirat të zemrës Elusim Allah unë të barëke vëtë ala që Allahu gjellë gjellalu hu Të i furnizon zemra tona me iman dhe me islam Elusim Allah unë të barëke vëtë ala që Allahu gjellë gjellalu hu Ne mundson që të ndriçojmë mendjet tona dhe shpirtat tonë me Kur'anin, ne mundson Allahu xhiela xhalalu ç't manifestojmë në xhimtir të tona ata ç'ka nëmçu nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lutsim Allahun te bareke we te ala, ç'Allahu xhiela xhalalu ne mundson me arrit të mohi në Ramazanit, ti bëjmë Allahu tibadet dhe të kërkojmë ngacsin e Zotit xhiela xhalalu, e lutsim Allahun te bareke we te ala, ç'Allahu xhiela xhalalu musliman ku di sen Allahu te dihman, yeti madhe muslimano Allahu te bulon. Pasanik për muslimanë, Allahot i banë fisnik dhe bujarë, e fukaratë Allahot i pasuran, të borgoësit të muslimanë, Allahot i liran, kudë që kanë nevoj musliman për ndihman e zotët Allahot i ndihman, e kulu qëllihë hadha, wa stëqfirullahi li, wa lakum fa stëqfiruhu, innahu hurga fur rahim, wa hamdullahi rabbil alamin.